Aquest dilluns, com cada 31 de maig, es comemora el dia sense fum, una jornada que té com a objectiu consciència sobre els riscos del tabac. Enguany, Espanya, coincideix amb el debat sobre l'enduriment de la llei antitabac que podria entrar en vigor l'1 de gener i prohibirà fumar a tots els espais públics tancats. El sector de l'oci ja ha posat el crit al cel perquè ha dit que la nova norma farà perdre milers d'euros i molts llocs de treball. Per contra, les societats mèdiques la defensen perquè han recordat que el tabac és un greu problema en la salut pública que ha escurçat la vida uns 14 anys. Per saber-ne més detalls sobre les activitats organitzades en aquest dia d'avui, concretament en el Centre d'Atenció Primària de Tiana, però també a les rodalies, Salut de Mare, el neumòleg de l'Hospital Municipal de Badalona, el doctor Jaume Oriol. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, com dèiem, aquest any eh, comença aquest dia molt enmarcat en totes aquestes reivindicacions per realment treure el fum dels nostres espais que no siguem fumadors passius. un tema important, això de la passivitat a l'hora de fumar, no? Sí, és un tema important. Com vostè deia, lligant amb el que comentava de la llei eh, de control del, taba del tabaquisme, eh, realment la llei de 2005 va ser molt important, va ser un avanç però va cada curta, de forma que encara hi ha eh, fumadors passius. Cal recordar que el tabaquisme abans de la llei era la, la malaltia o la causa laboral eh, de manca de salut més important, però hi ha un sector dels eh, treballadors eh, que encara tenen aquest problema que són els treballadors de restauració. I cal fer pressió en, de totes maneres perquè definitivament la llei limiti aquests espais de fum que encara existeixen pels treballadors de la restauració en l'àmbit laboral pels usuaris de la restauració eh, en, el, en, en moments de lleure o de, o de reunió, etc com són els bars i restaurants. El que sembla clar a aquestes alçades és que la gent no és que fumi per manca d'informació que és negatiu o perjudicial per la salut. En, aquest, en aquestes alçades de la pel·lícula tothom sap perfectament què és el que pot comportar la seva salut, no? Sens dubte, però una cosa és saber i l'altra cosa és que cal reconèixer la dificultat de deixar de fumar de qui està de qui és usuari del tabac i qui és una addicció com una altra. Uh, I, per altra banda, també cal recordar que l'edat d'inici del tabac és, molt, molt, molt, és més molt, molt, molt, molt inicial, és a dir, comença uh -huh. el tabac a edats molt, molt baixes a l'adolescència, de forma que les taxes de tabaquisme, per exemple, entre escolars de segona etapa o l'edat, la franja entre 16 i 25 anys, és molt alta, probablement és la més alta Uh, o de les més altes quan mirem l'epidàmbit de població que fuma eh? i en aquesta edat els missatges de salut són molt poc permeables, eh? l'adolescent és etern, no pensa en les implicacions de salut i el futur per ell és uh, demà passat i per tant actuar en aquest, en aquest àmbit és important sensibilitzar uh, de diferents maneres aquest àmbit és important i combatre les polítiques de les tabaqueres que cada vegada més uh, fan propaganda o fan eh, difusió en aquests sectors, donant una imatge eh, de, de cada adolescent eh, atractiva, eh, pel que fa fumar, això és important també, que des d'un punt de vista legislatiu es combati o es, es, es, contra, es contravesti en aquestes campanyes orientades, bàsicament, en aquest sector i a les dones. Cal recordar també que aquest any el Dia Mundial Sense Fuma està dedicat al tabaquisme en dones. Eh? Eh, en alguns països s'està fent èmfasi, les tabaqueres fan èmfasi, per captar un públic... Eh, un, un un mercat femení, bàsicament femení, i això també des d'un punt de vista legislatiu s'hauria de limitar o s'hauria de combatre aquestes iniciatives de la indústria de vaquera, que se la sap molt llarga, eh? vull dir, Té molts recursos, molts diners i se la molt llarga. Suposo que, per tant, des del sector mèdic, des dels professionals de la salut, de manera continuada doncs, es posa sobre la taula aquestes estratègies a seguir per tal d'arribar a aquests públics. No? En aquest cas, et deia que, que s'havia de fer incidència en el públic més jove, que és molt difícil, però d'alguna manera s'ha de, de posar mà, no? Sí, jo recordaria que quan parlem del tabaquisme en persones joves, en les... Eh, és a dir ja no amb els adolescents, sinó amb, els, amb les persones de, de 30-40 anys. Moltes d'aquestes persones són pares. Eh, l'educació, i l'educació comença des de molts petits, eh, és molt important en aquests aspectes. Els fills que tenen pares fumadors són més fumadors, tenen més risc de ser fumadors. Ja no diguem del risc de malalties o d'empitjorament de, de, de malalties que suposa el tenir pares fumadors a, a edats... A, a, quan s'és petit, quan s'és nen, però que l'educació és molt important. Jo recomana, vull dir, recordaria a tots, els, a tots els pares el, el, el mal que estan fent, o el, el potencial mal que estan fent en els seus fills quan ells són fumadors i també l'aspecte educatiu de, de no fumar eh, que de cara al nen, de cara a l'adolescent és, és important. I després, evidentment, iniciatives que, que han de sortir a l'escola, que han de sortir a tots nivells, per incidir en aquests col·lectius. Sota l'edat, és molt difícil, eh? però sobretot aquesta edat d'iniciació del, del tabac, que és l'adolescència, doncs s'ha de fer un esforç per incidir en aquí, per disminuir progressivament la taxa de, de tabaquisme. Uh, Centrem-nos una mica perquè abans uh, ho has mentat que realment deixar de fumar per algunes persones és, és molt complicat, tot i que hi hagi aquesta voluntat inicial de deixar sí. i de ser conscient que, que doncs, és perjudicial per la salut, és molt difícil. Avui precisament, doncs, en aquest dia sense tabac, a diverses taules de, dels centres d'atenció primària, entre ells els, els, els de Tiana, doncs, hi haurà professionals de la salut precisament per guiar tot aquell que, que ho vulgui no? i per fer-se unes proves determinades. Sí. La jornada d'avui és una jornada de sensibilització eh? de cara que les persones que s'acostin doncs, a, a les taules que estan estan obertes a, a les entrades dels centres de salut de, de BCA i a l'Hospital Municipal, uh, i crec que també el, el centres socialitari, però no ho sé segur, del, del Carme, uh -huh. doncs que tenen que tinguin informació sobre uh, doncs les consultes que es fan per deixar de fumar, quins recursos hi ha, quines possibilitats, etc. Jo deia abans que hi ha persones que els costa, però jo també voldria fer, fer un crida que tothom qui s'ho ha plantejat en algun moment i vol deixar-ho, que pot costar més o menys, però que no és impossible. Hi ha milers, milions de persones que ja abans de que hi haguessin tractaments eficaços per deixar de fumar per fer un acte de voluntat, que és el més important, ho deixaven. Per tant, pot ser difícil per a algunes persones, però en absolut és impossible. I tothom té coneguts i persones properes que han volgut deixar de fumar i ho han aconseguit. També animaria aquells que han intentat alguna vegada i no han pogut que ho intentin una, dues, tres les que siguin necessàries fins a aconseguir-ho un moment que els creguin convenient i se sentin preparats. I que si ells sols no poden, que demanin ajuda en el seu metge de capçalera, demanin ajuda en els recursos sanitaris més propers i, sens dubte, el metge els, els ajudarà a trobar la manera de deixar el tabac. Ah, dèiem que també es pot fer una prova en aquestes taules informatives, però també una oximetria. Que, que... No, el que fem és fer una, una determinació de monòxid de, de carboni eh, que exhalat. És a dir, la persona que fuma té una alta quantitat de, de monòxid de carboni, de Feo, en els seus pulmons i, i en la seva sang. I aquest és, és un, un, un tòxid directe arterial i el que fem és eh, una mica veure aviant quina quantitat de monòxid de carboni tenen els fumadors i els no fumadors. D'alguna forma és una, una determinació que ens és útil a nosaltres quan fem controls de persones que estan fent tractament del tabaquisme i deixen de fumar la seva taxa de monòxid de carboni eh, respiratori i els hi baixa dràsticament posant-se uns nivells eh, normals. Eh? I per tant, eh, és una, mania, una mesura indirecta de que la toxicitat del tabac, el deixar de fumar, evidentment, disminueix dràsticament. Ah, començàvem doncs, fent-nos ressò d'algunes de les dades que s'han fet públiques doncs, per, precisament per al dia d'avui. Dades com que, que fumar pot escurçar la vida uns 14 anys. Aquestes xifres que van sortint de manera doncs, continuada i que realment doncs, arriben a la població, mh, ho podem agafar realment com una dada fiable? de 14 anys són molts anys i clar... Sí, sí, però eh, és a dir, no, no és una broma, eh, això. <ríe> és que és molt seriós, eh. Probablement nosaltres eh, a vegades pot semblar que tendim a sobredimensionar sobre el problema, eh, eh o, podem, o des de fora es pot pensar que l'estadístic és falàs, no? Però escolti nosaltres, com a neumòlegs no i, i en general tots els metges, perquè el tabac afecta múltiples organismes, dir, el, o múltiples persones de l'organisme, no només els, els neumòlegs, no els cardiòlegs, les persones que tracten l'osteoporosi, els pediatres, és a dir, hi ha un, un, en general tots els metges, en particular nosaltres els neumòlegs, no veuen la patologia social del tabac i els hi puc assegurar que és molt, és molt impactant veure una persona de 50 anys que té una neoplastia de puncats de pulmó incurable, per exemple. A veure persones absolutament limitades perquè el tabac els hi ha destrossat els pulmons a una edat de 60 anys una la malaltia pulmonar obstructiva crònica, o veure asmàtics que no acaben de controlar-se mai bé i que tenen símptomes persistents perquè són asmàtics, tenen 30 anys, són asmàtics, han deixat una vida activa i tal, però segueixen fumant i tenen problemes amb el seu control de l'asma. Vull dir que nosaltres, per nosaltres és, una, és, un, és el nostre pa de cada dia aquest problema. Uh, les estadístiques són el que són, són xifres, però jo més que mirar les estadístiques em faria la reflexió que tots els fumadors, uh, és a dir, quan el, el, el, el paquet de tabac posa allò de... El, és a dir, el tabac perjudica la salut. No, mm. no, és dir, el tabac em perjudica a mi, que l'estic fumant. I tard o d'hora passarà comptes. O I sigui, això és una cosa que han de tenir molt clar tots els fumadors. I, I, evidentment, qualsevol... Vull dir, les persones són lliures i la seva opció és... Si l'opció és fumar, doncs és el seu serà el seu problema de salut. Però que tingui també present, si són pares, que els fills, si els fumen, patiran també perquè fumin. O la dona, si són fumeres passives, patiran el seu fum. Les xifres són xifres i són números els números sempre són molt freds, però és els, la persona en particular que ha d'assumir que el que està fent en aquest moment li passarà fructura a nivell de salut en algun moment de la seva vida. Ah, precisament també parlem, més enllà de les xifres de morts, parlem també de qualitat de vida, no? perquè sí. al llarg que anem creixent i al llarg que portem més anys fumant, la nostra qualitat de vida també va baixant. Sí, és que a més hi ha una sèrie de símptomes menors, com és la, el disfrutar del, del gust, el, el tenir símptomes no greus però molestos, com la tos matí i l'especturació matutina... És a dir, hi ha una sèrie de de símptomes menors que la majoria de persones, quan deixen de fumar un cop passat els primers dies que ho passen doncs, més o menys malament per la, la mica de símptom d'extinència, moltes persones es diuen que sense poder especificar eh, tractament aquest, es molt millor. eh es troben millor en general, eh? vull dir que a vegades no ens donem en compte que el fumar és una cosa absolutament antinatural i que afecta molts àmbits de, dels nostre, de, de, de, àmbit de la nostra vida, vull dir que hi ha petites coses com això del gust, el gust, el mal, la, la malalè, el mal sabor de boca, eh, la, el cansament quan es fa en activitats físiques, tot això va relacionat i són problemes menors que el fumador que deixa de fumar nota que li milloren ràpidament. Bé, doncs, com deiem avui se celebra aquest Dia Mundial Sense Tabac. Hi han activitats a tots els centres de Badalona, serveis assistencials, entre ells el Centre d'Atenció Primària d'aquí de Tiana, i a nivell doncs, estatal, com dèiem, es commemora aquest dia precisament doncs, en aquest debat sobre l'enduriment de la llei d'antitabac, que com dèiem l'any que ve se suposa que, que tots els bars i, i tots els llocs tancats doncs, no es podrà fumar. Per tant, una bona notícia suposo que per tots els treballadors que estan al darrere d'aquesta problemàtica dia a dia, no? Jo crec que sí i trobar el que ha dit vostè de la, del remis, dels remis de restauració que estan preocupats, sí. miri, hi ha, sols, hi ha molts països que han que han, uh, que han fet aquesta llei i han sigut molt més restrictius que aquí, no hi ha hagut cap problema països molt propers a nosaltres, com Itàlia, a tots nivells, un país mediterrani amb un caràcter encès i amb, i amb, i amb una i amb una a nivell sociològic semblant i es va prohibir restauració i si no hi va haver -hi cap debat de països en què la cultura de la cervesa al pub és tan popular com Anglaterra o Irlanda es va prohibir i no hi ha hagut cap problema Vull dir que, i, i, i també els, el, el que diuen els restauradors de les pèrdues econòmiques Home, no diria que quan presentin les pèrdues econòmiques si comencen l'1 de gener del 2011 facin un respectiu dels últims 5 anys no s'hi valdrà que em diguin que els 3 més mesos perden diners perquè probablement l'any anterior també n'han perdut Uh -huh. No pas pel tabac, per un problema de, de crisi que patim tots. Eh? I jo, parlant de la crisi, també em deixaria anar que qui deixa de fumar eh, estalvia, eh? la forma d'estalviar, i que almenys es poden dedicar diners a altres coses. Això també és veritat que és una despesa econòmica, clar que sí. Doncs bé, em volíem parlar amb el neumòleg de l'Hospital Municipal de Badalona, el doctor Jaume Oriol. Moltes gràcies per atendre la trucada. Moltes gràcies a vostès. Que vagi bé, bon dia. Adéu-siau, bon dia.